بسم الله الرحمن الرحیم احادیث کی مشکل الفاظ ذروۃ الجبل اعلاه چد شید غرتوی وہی بکسر زال دپ کسرید زال سرو المعجمتی چپاغتک دے و زم ہا و پزمی سرم رازی جروتو نو زروتو والقرقر بزم القافين قدواو قافن زمد نوع من السفن دايو قسم दे दे किस्तो ना अशोक वर्त وَالسَّعِيدُ هُنَا الْأَرْضُ الْبَارِزَةُ آو سعید دې دی کې سرګند ښکارزم کې تا وای ولأخدود الشقوق في الأرض خندقونو تا وای پزمکا کې کأنهر الصغير لك وډو کې نهر وازرماء اوقد بلخړو ون كفأت ان قلبت وافشوا وتقاعست وتقاعست اي توقفت دین انتظار کو وجبنت اداسي کمزوری بوز ديږي كون سي اختيار کا وانا نسن رضي الله تعالى عنه دانس رضي الله عنه رواثقال دي فرمائي مرر نبیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیر شویو نبی کریم علیہ السلاة والسلام علی عمرات پیوی خزبانی حافظ ابن حجر وید دیدنم پتما تن لگی دا خبر والا نو مشتجدا شو او پر روایت د مسلم شریف کی دا سے راضی چې دا دي د اولاد نو او پیو امرسل حدیث کې راغلی چې داد دي بچو تیر شو او نبی عليه الصلاۃ والسلام په زنانه تب کی اند قبر دی جڑا کول دیو قبر سرا فقا فقال الثق الله واصبري تلا حبي ورثوي الله نو يری گا او صبرکا تلا نو یری گا او صبرکا فقال فقالتی ایلیک عنی لریش زمانش مفین لی تنحا و بعد عنی لریش زمانا فا اینک لم تو سوب بی مصیبتی تالا خوزم آن تی مصیبت ندی رسول شوی زکم آلوی چی داللہ نویری گاو سبرو کا ولم تعریف ہو آو دی زنان داللہ پی غمبر نو پی جندنی دید الله حبیب نو پی جنل فقیل لہا دی زنانت و ویلی شن انہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خود الله پی غمبرو او تاغیت دمر سخت خبرو کا نوی دی معنی دمر غم راغی مسلم شریف کل آلیفا خذاها مثل الموت رونیو دیلره دمر غم چې په مثل د مرګو ډیره خفشوا او دا د الله حبيب نه ډیره پيار او په حیا شوا باب ترغلی وباب النبی صلی الله علیه و علی وسلم دروازه د نبی علیہ السلام تفلم یجد انه بوابین هلته دروانشانو مندل تپی غمبر ساده ژوندو تا خدای بادشاہانو او د غټو دنیويو خلکو کو شو کی شو کی دار والاړوي ال تاسو شو کی دارونو فقالت ندي زنانه د الله حبيب توي قربان خفنه شې لم عارف کا ماتا شفي جندري نه وې زکه مې دومره جواب درکو مانوي پی جندري فقالد اللہ حبیب ورتوی انما صبر و صبر شرعن اغم و تبروی و ستاینه کی عند صدمتی لولا چیاغد غم لنبنی سروی بس ابتدا که غم رو رسید و ده وقت صبر موتبر ده رستو خوبی عرور و جلت تسنی حاسینی گی او پر روایت د مسلم شریف کې دا سیدی تب کین علا سو بی الله دی جڑا کولا و يوم ما شو چې دا د دې ما شمو خپل بچی په سي ځړل نو دا الله حبيب منیکا وی ځړما ادی پی جنډلنو نو دې دومره سخت جواب کو اویا په خلقو خو په مانشوا دل احبيب خدا ماف کا خو يج غره صبر دا د اول صد می سروي هرڅ تو وياسم صبر وي او د الله حبيب کې سمرت आवाज دي زنانه سمره سخت جواب کو خدا الله حبيب ده ناراضگي اظهار رکو او دغه وخت کې چې دي معافي غوښتا نو ده الله حبيب د خپل شان بارکه سنوي دی وخت کې دې فائدہ ولټوله و اي انم صبرو عند الصدمه الاولى صبر خود اپتدائی مصیبت پا وخ کیوی ده دی سی کی دیشی او دامم دو حوی دادی زنانه ده دا قبر سر جنل اقبر سر ناستاو اپا دی ترتیبی دی دالا پیغمبرتا جواب ورکو سخ اچیوی پی جندو نبیار عله وزرتا خدایا حبیب سو نووی الله حبیب ورت سو نووی دی حدیث کې ګوره غنی فایدی دی او خدای ز خل اخلاق داللہ دا الله حبیب او خلق حق او خیر ترابن زنان قبر سر جړل حکم او خدای نویري گا او صبرک اور دوی دې کې اني مانر دشا دا الله حبيب د ځان انتقام و نه غستو نیو وهلا بلکې لاړو ته اوس ګور دې کې سوال رازي سوچ مونې وای زیارت القبور زنانو ته چی حرام نو د سنگت لهوا نبازو لماوي حرام دي او د الله حبيب لعنت ويلي لعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين على المساجد والسرج چې څوک په جمعاتونه جوړي دی وی بلای نبا دي تاسو جواب کړه وئداد زیارت دफार نو وتی د دې پزړکی اولي خبرکانو د حزن شدید د وجنوت وا لذا ځان مالک نه وا زکه معذور او غنلا دا یو جواب علماو کړه او اصل کې د زیارت القبور د زنانو مبارک د لماو اختلاف هم دی بعض مطلقاً منع وي چې زنانو ته قبرونو ته حرام دی ا بعضی س شروط و شرطو هی زنانات او وردا زیارت نا چپکی مونجور نا است او خلق د مې مال کی په خری او التسجدی کیږي شرک اچرت ساده شړ کا بریا د قبرستانو ریو دا حدیثا لدلیل ګرځي بلایشه بی بی د نبی علیہ السلام په ستروا داوسته مسلم شریف کی حدیث تیر شو جریش پی د الله پیغمبر بکی تلاڑو دعائے کولا بل عائشه بیبی د خپل روح عبدالرحمن ابن ابي بکر قبر تثلی و مشکات کې دله تیرو کنا او شیرو نه مور سره ویلو نو د بازي شروط سره علماء د دي احادیث د جواز کوي کله موجوده او حالات سرا چې عام خبر ته خوشوګنځي دی زیارتونو درگاہونو ته تل خنار وایي ال ته ټول بي حياي او بي ديني دا عد فوائد دې حديث ندام دې چې انسان فجهل کله معذور ګرځي دې شي زګدې خزي پیغمبر ته اپل شمانه هغه تر د خیر حکم کولو خودی پی جندلی نو نو زکد اللہ پی غمبر دا مازور او گرزولا زکا که پی جندلی وی اداسی وی دا نو داخو بیاد سوا بالکل لکفر خبر وچی نبی تویع پل شمانا ه کې دام دی چې ی انسان نه خلک د خپلو حاجتونو د مسلو ته پووس کوي نو دی دی په دروازه کې درانچیان نودرئ چې خلک منې کوي کچر ډیر خلک راضی او تنګول کوي نو بیا خیر که داسې ضرورت په بنا اودرئ بل حدیث کې دا وایي صبر ګریغا محمود دي چې دا اوولې تکلیف شروي او دویم دا وایي چې قبر سره جڑا دا د صبر نه منافدا ځکه دا الله حبيب وې تق الله واصبري وې دا الله نو گا او صبر وکا دی و جن او بار بار د خبر ثن رازي دا خو نورم د دې غم سیوا کوي او دا په د نور دي نیکه ارور نوږي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه دا ابو هريره رضي الله تعالى عنه نو ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم یقول واذا الله رسول صلى الله علیه وسلم فرمایینی يقول الله تعالی جل رب العز وای حدیث قدسی نه ما لعبد المؤمنین دی جزاء نشتا زما سرد بند زما د مومن د پار بدلہ اذا قبستو صفیه کلچیز قبض کم صفیه اگا محبوب دد اید دوار سرمی نارا بچے دے لرد دا پلار دے مور دے رور دے خز خاون من احل الدنیا دے دنیا والاونا ثم محتسبهو اب یادې د ثواب ګمانو کې چرپدي مصیبت کې والا مال اجر را کوي نشته د پرما سره بدلا الا الجنه مگر جننه رواه البخاری کدي حدیث روایت کړي ده امام بخاري رحمه الله ورذل توي صوفيهو صوفي واي يعني بچې دے رور دے ثر دے, دے مور دے دوش دے اده په دې ثواب ګما نو کې نو الله بدل ذمرن يجر وركي او حدیث کې ګوره دا فائدې دي اشاره او افعال د الله ته اذا قبست شفيهو چکل زر ارادوکم دقبس کول د محبوب دده او دې پدی باندې صبر وکي نو دل بد دی بدلا کی زنور کو مگر جنت بور کو هر مصیبت او تکلیف دا الٰہی العالمین دا الٰہی العالمین د بندا د جنت یو سبب جوړی خو دې په صبر وکي دې پاغي باندې سو کی صبر پیو کی وان عائشه رضي الله تعالى عنها ذو المؤمنين عائشي صدیقہ رضی الله تعالى عنها نے روایت سے انھا دی سوالت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نیتعود تے پوچھ کڑیو بی بی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا فب اردت دعون ده تواعون بیماری بارکی تا پوز کنیو یو بیماری دا داست دانی روزی په بدن کیا او سره را پڑسو او دا درد رسائی لمبی شرمروزی اگر چا پیر د دیدانی ن بدن ثورشی کلشینشی عقل تک سورشی دتواون وے د د الله د حبیبنا دتواون د بیماری مبارکه تپوش کلو عائشی بی بی رضی الله تعالی عنها نداللہ حبیب و ارتدا سی فرمائی لیو فا اخبراها خبر و ارکلو انہا کانا زابندہ عذاب و یبسو اللہ چرالی گی اللہ دعلا میں شاو پچیچ خوشی فجعل اللہ فجعل اللہ تعالی گرزوی دا اللہ تعالی چی لوی دے رحمتا للمومنین رحمت د دا د مومنانو پلیسا من عبد النشتے و بند آئے قو فتواعون چواقیشی پتواعون کی فیم کسو فی بلدی ہی وقت رئی پخ کی سواب رم سبرناک محتس بند عجر و سواب یا علم دے پوئی گی انہو لا یسیبو چی بیشک دے چی دے نبرسی گی دتے اللہ ما کتب اللہ لہو مگر آغا چی اللہ دت لیکلی اللہ کانا لہو مگر وی بدد پارا مثل عجر شہید پا مثل دا عجر دا شہید راواه البخاری د دې حدیث روایت کړي نه امام بخاري رحمه الله اے بيماري د یو نه بل ته منتقل کیږي نددی اسلام کیس حقیقت نشتا قران کیس وای لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هرگز مکتبو نرسی کی مگر اغی اللہ علی کلینی و مولانا وعلى الله فلیتوکل المؤمنون اتا سلتیرو لا ادوا دلا عدوه معنا دا بیماری دی او نه بل تن له گی ها اکه باز خلک وی رشی دی معشوم غره غځه دا بون ډاکټر وی چر تکوم کور کې شره نتاه ول تبوت زکو لگی دوا غا ول چې شره پدی کلی کې لگی دوا غل چا لګول او لگا کست وی د شو دی بشر ته خارخ او خو سره سرید د د الله پیغمبر زمیدار ځمیدار داغون تی خبرې کو فه جربل اول دا یو وخت خود د بل نه خاه خو لږې دغاولې چا خاارخی کړی او دا چې چې دی دی نه ب نه زی کوم ځای کې توون د نوضی دا دې لپاره چې عقیده خراب نشي اسنه دې وایي چې را پتیخته د مرګ نه بچو اګه خپل کلي کې وې نظم مړ کم اچې کمزکي تواعون دې وې ورزما اسنه مړل شي او د چا کېدا اوستا خراب نشي یرا کراغله نه نو مړ باندې وې د الله حبيب د جزام بیمار دلا سني وله اور ته وکی نما سر سچې <سجدتك> تقدیر کې <کی> لیکلینو هغه بوي <بویب> وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمدین علیه واسحابي اجمعین <بید>